tentaremos comunicar con eles e eh, felicitálos en antena e eh, falarlle bueno pues que, que nos fagan unha pequena conversa eh, unha pequena valoración ¿no? Se, exactamente ah, nun momento que podeda intentaremos comunicar con eles para entrevistálos e eh, que nos digan que quelles pareu a, a, a, a, a, a, aumentan a, a nómina okay. do, dos dos mm, poetas premiados por Rosaría de Castro de Cornella 38 años le vamos a ir oh, oh, oh, seguimos oh, adiante sí. más música esperamos un bocadillo para intentar conectar con, con José Manuel, vamos a ir a lá desde a de Ribeira Sacra que vamos a falar con él nesse apartado de que enxe preguntou e en Monforte de Lemos e vamos dallas boas tardes como non, como sempre o noso correspondente vale. a Xosé Manuel boas tardes Xosé Manuel hola, boas tardes boa compañeros. tarde Boa tarde, benvido, moitísimas grazas por atender a nosa chamada e por participar nese apartado tan interesante que, como xa dixemos en, en outras ocasiones, últimamente divídese en varias subseccións. Eu outros días estuve mirando o que nos mandaba. E, sí, moi ben, moi ben. Bueno, vamos á primeira. Digo yo ao noso técnico que poña a primeira música. Pois, pues, eh, efectivamente, eh, sabedes que ten tres partes a sección, a colaboración mm -hmm. e a primeira delas é eh, o bulebulo Bulebulo, vamos Arriba, adiante co bulebulo Muy... Co bulebulo, perdón É así, non? Correcto, eh, como sabedes, no Bulebulo eh, son seis novas de actualidade, eh, cinco son reais e unha eh, un Bulo. Trátase de escoitar atentamente eh, a crónica das noticias e detectar aquela que é falsa, que é un fake, que é un Bulo. E comunicarlo a través das vías de comunicación eh, que tenga robais uh -huh. e a ver quen se atreve a... A intentar acertar Empezamos, se queredes Se sí, que afixemos a, a, a música Por tanto, agora, toques a tantos, ahora, toque ti pues bien, A primeira A Coruña, sede do <coughs> Mundial de Fútbol 2030 A FIFA Vende <coughs> aprobar oficialmente A candidatura de Riazor eh, Como sede do Mundial 2030 A competición, como sabedes eh, Organizada conjuntamente España-Portugal e Marrocos nunha das súas fases a fase máis importante agora, haberá que transformar o estadio a Banca Riazor nun recinto multiusos e cunha capacidade para 48.000 persoas pero a Boa Nova é que Coruña vai ser sede do Mundial do 2023 aí vai a segunda do, no, 2030 eh, perdón, 2030 vale, vale, vale a, un bolo que non é. a ver, a ver <ríe> posiblemente a ver, eh, aí vamos a segunda, a segunda. sí Premio da Artesanía de Galicia 2024 para a diseñadora e festeira Julia de la cal e titulado o taller a parabólica no Corriño recibiu o premio por a súa obra Periferia 01 que combina a manufactura festeira con a aplicación da técnica histórica. Mm. Eh, esta artesán premiada Julia de la Lacal hai proxetos de xestería e de diseño xestería aplicada a interiorismo e tamén a paisaxismo ten obras súas, por exemplo en xardins, en lugares en espazos públicos que lle contratan algún tipo de obra tamén se dedica a docencia e a escultura uh -huh. e imos coa terceira por sí. medios de comunicación tradicionais seguen en caída libre segundo un estudo xe, o estudo xeral de medios na terceira onda as previsións que baralla eh, son de baixar nun 4,3% o consumo de prensa tradicional e de televisión. Uh -huh. Segundo o estudo xeral de medios, os xonais galegos, entre les, a, a voz e eh, o faro de digo, baixan eh, seguimento. Estes dous son dos que sofren maior caída. Uh -huh. Ainda así, a voz segue sendo... Eh, a que máis lectores ten, lidera o ranking de lectores con 36.000 con 367.000 lectores, ainda que baixa como baixa o Faro de Vigo que son os temas baixan, Vox o Faro de Vigo Vox segue sendo a líder de hoxe o líder en audiencia mm. despues a radio tamén baixa no 0,18 puntos sendo a ser a emisora líder en Galicia mm. bueno e vos coa cuarta, tengo un pouco tamén que ver coa terceira é que nos diario medra un 31,2% no 2024. Alcanzou as 21.000 persoas segundo datos da terceira onda do EXM, estudo xeral de medios que acabamos de referir. É oitavo xornal generalista máis lido de Galicia e o único xornal, como sabedes, diario impreso íntegramente en galego uh -huh. e que conta cun perfil moi novo uh -huh. a medialidade que segue o nos diario é de 47,2 anos uh -huh. e eh, segundo datos da OEGD, oficina de justificación da difusión tamén reside que é o quinto diario xineralista con maior difusión do país uh -huh. moi bons uh -huh. datos para o nos diario, un xornal que creo que vai cumprir o quinto ou sexto ano uh -huh. desde que saiu a, a rúa e imos coa, coa quinta eh, Ana Pontón chama a movilización masiva contra Alpi a voceira nacional do Venega fixo un chamamento a mobilizarse este domingo 15 en Compostela na manifestación que convoca a plataforma Ulloa Viva e a plataforma en defensa da Ría de Arousa Dende Palas de Rey animou a ciudadanía galega a apoiar a causa para parar, dicho textualmente a bomba ambiental de Altri que o PP quede colocar no corazón de Galicia mm. eh, en relación a esta movilización explicarvos, se non sabedes a todos os ointes eh, que temos que en Barcelona tamén haberá unha movilización de apoio mm. convocada pola ACGB asociación cultural asamblea cultural galega en Barcelona sí Perdón. sí sí É unha movilización, unha concentración que se fará na, no barrio de Gracia, concretamente na plaza da Vila, uh -huh. e a mesma hora que a, a, que pasará a manifestación de Santiago, ás 12 da mediodía. Uh -huh. O xa sea que Barcelona tamén apoia esa manifestación contra Altri, e no barrio de Gracia, na plaza da Vila, con unha concentración que se quere animar e apoiar esta protesta, pois pues tamén o podes facer aí Eh, Barcelona, en Barcelona no? sí. están convocados bueno, sí, tenemos noticia de esa convocatoria, convocatoria. Sí, sí, sí, tenemos noticia, decir. muy sí, bien sí, sí. Vale. rematamos a Ibai sexta a palabra Pelexo finalista para a palabra do ano 2024 da Real Academia Galega a Real Academia Galega abrió ante a fase de votación popular para elegir o vocablo que sucederá a outras palabras do ano que foron con anterioridade como Ciber Carracho, Comadre tensureiras. As outras finalistas deste ano son: Aparbarse, Cantareira, Dina, Emergencia Climática, Fala M. Sí, até aquí as seis noticias, sí, as seis novas de actualidades que sí. entraron neste apartado de Bulebulo. será o Bulo. Ese, a, Animense. Eh, exactamente, un cousa importante que que se comunique, que comuniquen no o seu a súa decisión. Escoita, a palabra Pelixo finaliza como penalista como finalista do, do ano para para a Real Academia, non? Claro, que claro, a Real Academia claro. que provoca eso, non? Que a que convoca este pois pues ten esta iniciativa de sí, sí, sí, de sí. de buscar eh, segundo a opinión do, do público que que pode mandar a súa votacións a través da sí, sí. eh da web cal cal das as palabras escollidas que pois para elas mm. eh a, a preferida. A preferida eh, exactamente. Liga. Exactamente, de todas esas sinalistas sairá A, a máis votada será a palabra do perfecto, claro. bueno, pues eso que comuniquen a súa eh, opinión con respecto ao bulo que, eh. que ti nos quixetes incluir vamos a, a segunda m, m, música introductoria do teu traballo, veña hai por aí? Si, sí, si, sí, si, sí. ahí está, con esa introducción tan fermosa e con esa voz de Uxía xía, vale. que ¿Sí? sempre nos engaiola. Vale. Que pasa qué pasa na Ribeira Sacra? Uh -huh. Aí vai o noticiario eh, acelerado eh, que sempre vos envío. Uh -huh. Empezamos. Monfort aposta tamén por o lucerío de Nadal. Vende a anunciar. Un investimento de 5 de 57.000 euros no alumeado para as festas e destaca por ter un millón, 1,2 millón de luces led, 26 arcos de luz en 66 rúas da cidade e un árbore de luces de 20 metros de altura. Éxito da 85ª festa da Pisa de Froxán foi o pasado 7 de dezembro e contou cun gran ambiente tendo a Emilio Rúa o noso amigo Emilio Rúa como pregoeiro Enxantada, o comercio asociado o CFA Ribeira Sacra era unha original iniciativa Os agasallos mercados no comercio local poderán ser entregados nas casas polos reis magos Aqueles que así deseixen terán que facer unha compra mínima no comercio local e deixar eh, pues, os seus datos. E, eh, a través da asociación de comercio local que vos uh -huh. referín, intentarán que eses agasallos, uh -huh. se pues, imaginades para que irán destinados, claro. seixan yeah. entregados en persoa no domicilio da persoa que os comprou polos reis magos ah, unha boa idea para dinamizar o comercio local en para que os xantadinos e xantadinas merquen no, pues, nas tendas da, da súa vila e do seu concello uh -huh. que máis? outra cousa curiosa na Divéa Sacra tiro con arco, sí sí escuita desventido con arco nice, está de moda na Divéa Sacra un club de recente creación en Pantón, se chama Os Irmandiños Conta xa con 30 membros recurrentes ah, de, varios con, de varios de varios concellos e varias nacionalidades. Mm. Aí podes atopar xente de Inglaterra, de Holanda, polacos, australianos, argentinos, xa que está de moda tiro con arco e montaron esta asociación. Este en, club millordito, os mandiños. Uh -huh. Contan ademais cun campeón de España que foi no 2022. Carai, moi ben, moi ben. E chamase Liz Ramesdel e inglés está fincado en pantón moi benoma moi ben, ben. ben. Un... hai queda Gar crónica rápida resumida e acelerada no. do que eu considerei importante noticiero acelerado Sí atrás. señor moi importante vamos á terceira parte que un... ou tengo outra música tamén Unha ¿no? que non vos gusta nada bueno, bueno, eso sí que eso sí que é certo que, que, que, que sí que estamos moi encantados eh, de la veña É retranca a ver a ver esa sintonía de entrada. Vai así, ¿verdad? Esta música. Eh. Veña, empezamos logo. Veña. A ver, hoxe que, pin, que pinga de las rostras para sabiduría popular. Pois ben, eh creen oportuno falar de de de, de, de refráns que nos encaixen en eh, situacións nas que eh, non debemos abusar. Sí. Temos que actuar con prudencia e eh, no me gusta la palabra, pero, bueno, é dicir, aproveitarse, sí, pero sin pasarse. Mm. Aproveitarse la situación ou da persoa, pero con moderación. Vale. Vale, vale. entonces para ese tipo de situacións, atopido un refrán moi acaídos, e a mí, personalmente, encantanme. Un é, o amigo e o cabalo non hai que cansalo, E hai outro, vai á casa da tua tía, pero non vayas non vayas cada día. Exactamente. Entón, exactamente, non abusar uh -huh. da xenosidade da xente, ter prudencia cando pides algo ou cando te aproveitas de algo, cando sacas un proveito de algo. Uh -huh. entonces uh -huh. facelo con moderación, con prudencia. Uh -huh. O amigo do cabalo non hai que cansalo, e vai á casa da tua tía, pero non vayas cada día. Sí, claro queda claro, queda claro, Refráns moi caídos para, para o momento ademais, ¿non? Porque estamos de, en, en Nadal, perto de, de ser celebracións. Eh, bueno, pois pues eso, eh, exactamente, o... para para poñer o ramo, como dín en Galicia, ou para poñer a guinda, que é o máis popular a nivel España. Sí. Eh, debe haber nacido ese agradecido. Sí. O que sacas un proveito cha que gañas coa situación, cha que che sae un ben, que a xente generosa te, te aproveitas, pois por lo menos tamén te aí na vida ser agradecido. Pois é, te teno en te conta para compensar, para devolver eh a pois a vostede universidade en canto uh -huh. che sexa posible, ¿no? Uh -huh. é, Dar as grazas evidentemente e despois se podes corresponderlle en ocasión, facelo, ¿vale? Sí, pois sí. non abusar eh e despois agradecer. Uhum. Moi ben. E despois para rematar xa a sabeduría popular de hoxe, como sempre, nesta eh nesta nova eh, etapa da da o... comunicación. Nesta nesta última nesta recente eh este lavado de cara, de quenche pregunta, sabedes que en sabido popular rematamos sempre cunha pin en unha pincelada, unha aportación, unha dun, dun, dun referente. De, sí, sí. Amigo, amiga, eh, coñecido, coñecida, eh, segundo eh, se me ocurre a min a, a, a quen, de quen aproveitarme, ¿no? <risa> <risa> En este caso, tirei da generosidade do amigo Antón Escuredo. Como sí. sabedes, parte de amigo, gran activista cultural, sí. impulsor da micropechado durante moitos anos en Barcelona, membro de Ergac, xestor do Fóndico de Cultura de, de, de Cataluña e actualmente Redactor de Nos Diario hmm. Pois ben eh, Xa veredes, agora Damoslle paso a ver que, Con que nos eh, ilumina Que frase, que dito, que refrán eh, Son eh, para ele O favorito Unha interve un interve interve intervención que paga pena Escoitar, vamosala pues beña, A ver moitos, pero pero sí que sí que acostumo a votar man dalgún de deles. Estes días precisamente eh falei con un catedrático da Universidade de, de Vigo, xos Enrique Costas, que acaba de presentar o libro A Fala de Vigo. Eh pareceume moi curioso algunas das suas eh achegas sobre sobre ese feito dos dos titos nesa zona e hai unha frase feita que penso adoptar que é mesar contra parede para falar de alguén que ainda non ten idade claro. eh, saca de aí que ainda non mesas na parede para decirle alguén que non ten idade e para manter algo edad. pero eu dos que emprego máis pois eh, por exemplo é de Baixe Boa Vila Boa que significa sí. eh, que unha cousa mm -hmm. non, non é ou non se fará ninguén broma, eh, ou, por exemplo, en da burra, que é cando alguén se decata de, de algo. Pero o que máis me gusta é outra vaca no millo. Mm -hmm. Ese seguro que sabe de iso que significa. Pois pues era así, verdad? Sí, He hecho... yo... O metestes aí unha música antes que... Sí, te díamos no, no, un pequeno... No día un pequeno erro, un pequeno erro, non... Pero, bueno, escoitou-se ben a, a participación de, de, de... Pero sí, sí, moi... moi Antón... Moi, moi... A caída... Moi... A caída, moi... Moi... Moi... Moi, moi completa, vale. por así decirlo. Vale, sí, Moi ben... Bueno, a min parece moi completa, como sempre Antón tamén. Ah, si, sí, ademais eh, dos... puxo varias, non? Sí. O sea, non somente un, senón varias. Pero eso exactamente, aquilo que vos anticipaba eu que referiu varias. Moi ben, moi ben. Eh, e bueno, iso pasará, uh -huh. non lle pasará só a el, que lle pasará máis dos que colaboren. Uh -huh. e eh, como nos pasa a nós, incluso. Dale. Que hai tantas das que oh, wow. das que tirar, tantas como que te eh, eh pois sintes eh, representado as que che gustan a poden ser moitas, pero ao final escoñer unha de, mm. de tantas pois é difícil. Si sí, si. Sí. Bueno, eu, eu encanta, encantadísimo desa de participación no de Antón. Parede, eh, ese ese de, de ser, era un era un tipo, verás, na, no, na miña aldea no meu pobo coñecía, eu non a coñecía particularmente. coñecía, porque ademais mira, era o, o, o neno, o pícaro io que misa contra a parede, é dicir, ese a a si si, sí, sí, era era a digamos a clasificación dos rapaces, non? Sí. O que ve vexe... esa non? Sí, o que mexe contra pared xa é un rapaz que pode mirar a unha moza. O, o... entendes? <risas> sí, sí. mentres que o pícaro eh, eso, era somente ah, o que, o, xo, que o que xogaba e podía robar algunha moza, pero yo neno, pois pues, é neno, non, non non ten nada que ver. Eh, bon. Sí, pues, si, pois mira que que hmm. tento pois pues, eh documentarme, eh, no, eh, pillar, sí, pillar pillar pillar sí, por aí a xente sí, frases, ler sí, eh, sí, os sí. libros e tal, ou de mexer contra a parede, non, escoitara. Pero bueno, sempre hai sempre alguna eh, no, eh, no. haberá moitas que que que é a primeira vez que as escoitas e te quedas con ela. Claro, esa é fantástica, además na aldea era... O sea... Era o muy... normal. Para nosotros Porque era... Unha un... vaca máis no millo, esa sí que é común, esa é... Claro, es, claro, claro, claro. moi, moi, moi conhecida, pero claro, esa sí. contra a paredes, pues, sí. cuidado. Bueno, José Manuel... Non é contra a non? Entendo. Sí, sí. Pois pues moi Porque... ben pois xa non alcanza. Moi ben, moi ben. É, é importante, moi ben. Non, non, porque iso é dirixir, non, non, sabes, claro, claro. o sea, o mexer contra parede xa é, é, é ter unha acertabilidade. habilidad. Alguna certa ter unha certa claro, claro, claro. É como pois pues, por por jerarquía por por idade, xa se permite que me des contra parede, non? <risa> si xa podes apuntar, non? <risa> non é como é como cando é pequeniño, sí. que xa niña para mexar e cando xa é grande, levanta ah, ah, erga erga pata, erga pata er e levanta a pata de contra parede. Si, é moi ben. Bueno, si si, fantástico. Igual podes dirte aí tamén, cuidado. Exacto. Igual igual a ver, isto non está documentado, non, pero é unha especulación pura dura, pero igual O, a orixe, un, ou unha das orixes da frase vende aí, de que os cas cando xa teñen certa categoría xa son mayores sí. xa non mechan así a niñados levantan a, a perra e eh, mexan vale. contra a paredes ben. Podía vir de aí? Podía ser, pois pues, bueno. En nuestra especulación. Muy bien. Bueno, despedimos te Josemonel con música como sempre eh, agradecéndoche muitísimo despeda de o cambio de, de hora, no, pero no. pero bueno, podemos eh... podemos mañana, la verdad de que sí. Bueno, despedimos te vale. muito muitísimo Garemo eh agradecémosche a túa participación de sempre que sempre é eh, moi ben a caída é eh, moi ben recibido por los nosos ointes e seguidores. Eh, en nosotros se sabes que sí. bueno, teremos en conta esto para para o pago correspondente anual. Sí, te doy un conto porque ahora es arremoto a hay que a ver si llega a cesta. Vale. Muchísimas gracias. Veña. Eh, hasta otra ocasión. Veña. Veña. Buena parte de la luego. Hasta luego, lobo. Chao. Bueno, Xulio, también nos despedimos aprovechando este minutillos de... de... Galegos de, de, de, de semana de, de música, eh, queridos ointes, eh, que teña unha feliz semana hasta vindeiro xoves, xeusca. Venia. Pois pues, amigas e amigos, isto é es Radio Samboy. E isto é es Galegos Novais. Así que miñas donas, meus señores, dico, xoves que ren, que a noite se douso o descanso e a rua A vos a liberdades